A fogadó óra napján a gyerekeket már délben hazaküldik, hogy egytől háromig, majd este héttől kilencig a szüleik szállhassák meg az iskolát. A nap végén elcsigázott tanárok dugják be a kártyájukat a blokkoló órába, addigra több száz szülővel váltottak szót. Három ezren járnak az iskolába, ami hat ezer szülőt jelentene. Csak hogy New Yorkban vagyunk, ahol az egyik legnépszerűbb sportág a vállás és a gyerekekre vár, hogy kisüssék ki csoda, mi micsoda, és mikor következik be az esemény. Három ezer gyerekhez akár tízezer szülő, meg mostóha is tartozhat, akik mind meg vannak győződve róla, hogy csemetéjük a legnagyszerűbbek közül is kimagaslik. Elvégre a Stubeson gimnáziumba járatják, és ha ide egy gyerek beteszi a lábát, Nyomban szélesre nyílnak előtte a legpatinásabb amerikai egyetemek kapui, és ha valaki ebből a tanintézetből kikerülve nem lesz sikeres, azt tényleg magára vessen. A mamák és a papák higgat, magabiztos, vidám, öntudatos emberek, kivéve amikor éppen aggódnak, nyugtalanok, kétségbe esettek, bizonytalanok vagy gyanakvók. Magasak az elvárásaik, és kizárólag a siker elégíti ki őket. Olyan tömegben vonulnak föl, hogy minden tanárnak egy segítő diákot kell maga mellé vennie, aki elirányítja az ember folyamot. A szülőket izgatja, milyen eredményeket ér el a gyerek az osztálytársaihoz képest. Szerintem Stanley a nagy átlag fölött teljesít? Mert ők bizony úgy látják, mintha az utóbbi időbe isé ellustult volna a fiú, és rossz társaságba keveredett. Hallottak már ezt-azt az Stubescent például drogokról, érti a tanár úr? és már ennyi is elég, hogy az embernek ne legyen egy nyugodt tálma. Megcsinálja a gyerek a leckéjét? Nem vett észre a tanár úr valami változást a viselkedésében vagy az élet felfogásában? Stanley szülei egy keserves vállási procedúra kellős közepén tartanak. Nem csoda, hogy a fiú össze van zavarodva. Anyáé marad a pompás hadszobás lakás felső menhettemben a Central Parktól nyugatra, míg az apa valami nyomortanyán húzza meg magát Bronx a napik végén. Megegyeztek, hogy a gyereket középen vágják ketté. Három és fél napot az egyik szülőnét tölt, három és felet a másiknál. Stanley jó matematikus, de ezt az osztást még ő sem tudja elvégezni saját magán. Igaz, humorral tekint a helyzetre. Dilemmáját egyenlettel fejezi ki. Stanley matematika tanára, Mr. Winkur, már az algebrai gondolkodás módjáért is jelest ad neki. Időközben a segítőm, Maureen megséri szól, hogy a fogadóórára befutott peresfelek, Stanley apja és anyja már várnak, hogy beszéljek velük. És van még csak nem tucatnyi válófélben lévő pár, akik nem hajlandók egymás társaságában tárgyalni velem a szemük fényéről. Maureen szorszámokat osztogat nekik, mint egy ruhatárban. Nekem pedig összeszorul a gyomrom, mert úgy látom, a szülők megállíthatatlanul özönlenek a terembe. Mihest végeztem valakivel, már is ott a következő. Megtelt az összes pad. Hárman az ablakpárkányon kuporognak, sugdolózva mint a gyerekek, néhányan hátul a falat támasztják. Jó volna megmondani Mórinnak, hogy többet már ne engedjen be, de azt jöveszantban ezt nem lehet megtenni, hiszen itt a szülők tisztában vannak a jogaikkal, és a szájukat is ki tudják nyitni. Vigyázat! Súgja Moren. Ronda következik. Stelli anyukája. Megeszi a tanárudat reggelire. Ronda bűzlik a Leül közel Leül közelhajol hozzám, és azzal kezdi, nehogy egy szavát is elhiggyem annak a tricinek Stelli apjának. Még a nevét sem volna képes a szájára venni a rohadéknak, és nagyon sajnálja ezt a szerencsétlen gyereket, hogy egy ilyen balfaszt kell elviselnie apa szerepben, és egyébként mi van Sztelivel. Á, minden rendben van, igazán ügyesen ír, és a többi gyerek is szereti. Na, ez kés csoda, ha azt veszük, minket keresztül mennie a baromapjával, aki minden egyes útjába kerülő nőt felszed. Igazán igyekszem a maximumot nyújtani, amikor nálam van a gyerek. De honnan tudna heti három és fél napot koncentrálni a dolgára, amikor tudja, hogy a másik három és felett abban a bronxi patkányukban kell eltöltenie. És erre mi történik? Elkezdett más gyerekeknél éjszakázni. Legalábbis ezt meséli, de véletlenül tudom, hogy van neki egy barátnője, akinek mindent megengednek a szülei. Hát meg is van róluk a véleménye. Sajnos erről nem tudok semmit. Én csak a tanára vagyok, és képtelenség fél évenként 175 diák magánéletét töviről hegyire megismerni. A ronda hangja messzire hord. A várakozó szülők pedig már idegesen forgatják a szemüket, és fészkelődnek a helyükön. Mórin figyelmeztet, hogy nézzem az órát, és egyik szülőre se szánjak két percnél többet, még Stanley apjára se, pedig ő ugyanolyan sokáig időzne velem, mint a felesége. Hello, Ben vagyok, Stanley apja kezdte Éle figyeljen, hallottam, mit mondott előttem ez a nő ez a nagy terapeuta Hát én a kutyámat se rá Stanley apja fölnevetett és a fejét rázta De ebbe most ne menjünk bele. Van nekem egy kis gondom Stanleyvel. Hiába tanítottam, hiába spórolok évek óta, hogy majd egyetemre mehessem. Most tönkre vágná nekem az egészet. Tudja, mit akar? Valami New Englandi konzervatóriumba, hogy beiratkozni klasszikus gitárra. Könyörög, mennyi lehet keresni a klasszikus gitárral? Meg is mondtam neki, de nem akarom feltartani, Mr. McCord. McCord? Uh, úgy van, szóval nem akarom feltartani. De neki megmondtam, hogy csak a holtestemen keresztül. Már a kezdet-kezdetén megállapodtuk, hogy könyvelőnek megy. Minden más ki van zárva. És bocsánatot kérek, de én mire strapálom magam? Én is hiteles könyvizsgáló volnék. Egyébként, ha a tanárónak bármikor akadna, ezügyben, csak szóljon és segítek. De klasszikus gitár, arról szó sem lehet, kedves uram. Tessék, megszerezni a könyvelői oklevelet, és a szabadidejében annyit gitározhat a fiatal úr, amennyi jól esik. Erre a srác összezóan és bőg nekem. – Megfenyegetődzik, hogy végleg odaköltözik az anyjához, pedig azt még egy nácinak se kívánna. – Úgyhogy arra gondoltam, hogyha esetleg a tanár úr is beszélne a fejével. – Szeret az ételreceptekhez bazsevárni, meg tudom is én, mi mindent művelnek még. – Szívesen segítenék, de nem én vagyok az iskolában a nevelési tanácsadó. Én csak angol tanítok. – Igazán? Hát amit Stanley-től hallok, abból az derül ki, hogy nem igen átják bele magukat az angolba. Igazán nem akarom megbántani, de ha megölnek se értem, miköz a főzésnek az angolhoz. Minden esetre köz, hogy törődik vele. És mi csinál tanában a gyerek? Jó szerepel. Megszólal a csengő, és Maureen, akit csöppet sem szégyelős, bejelenti, hogy lejárt az idő. De bárki feliratkozhat névvel, telefonszámmal, aki valamelyik tanítási napon szeretne egy negyed órát beszélni velem. küld egy papírt, de senki se írja rá a nevét. Itt és most akarnak tárgyalni velem. Itt rostokoltak egész este az Istenit neki, míg ezek a futóbolondok összehordtak hetet a zavart kölykeikről. Persze, nem is csoda, hogy meg vannak zavarodva ilyen szülőkkel. A frusztrált abja utánam jön a folyosón, és ott kérdezgeti. Mi van Edemmel, Szergellyel, Huannal, Naomival? Miféle iskola ez, ahol egy percese hajlandó ránk a tanár? És miért is fizetjük azt a sokadót? Kilenckor a blokkoló tanárok a blokkoló óra azt tervezgetik, hogy átugranak a sarki gázháusz sörözőbe. Hátul ülünk le egy asztalhoz, és kancsóba kérjük a sört. Mindenki kiszáradt a rengeteg beszédtől. – isten micsoda este! Elmesélem Arlin Dalbergnek, Connie Kollernek és Billy hogy a szöveszántba töltött éveim alatt érdést mond egyetlen szülő, egy anyuka kérdezte meg azt, hogy a fia élvezi az iskolát. Megmondtam neki, hogy igen, a jelek szerint élvezi. A nő elmosolyodott, felállt, megköszönte és távozott. Egyetlen szülő, ennyi év alatt. Kizárólag a siker érdekli őket, meg a pénz, a pénz, a pénz, mondja Koni. Elvárásaik vannak a gyerekekkel szembe, magasra srófolt elvárásaik. Mi pedig, mint a futószalagon dolgozó melósok, hol ide szerelünk egy kis alkatrészt, hol meg oda? Míg végül legördül az asztalról a késztermék, és mehet, hogy teljesítse a szülők meg a munkahely kívánságait. Néhány szülő is betévett a Egyik Egyikuk odalépett hozzá. Szép kis eset, mondtak, sört fedelni. Arra bezzeg jut ideje, de egy percet sem tud áldozni arra a szülőre, aki már fél órája várakozik, hogy beszélhessen magával. Bocsánatot kértem tőle. Persze, mondta az anyuka, és csatlakozott a saját társaságához. Annyira megviselt a fogadóóra, hogy túl sokat ittam, és másnap reggel ágyban maradtam. Miért nem mondtam meg annak az anyukának, hogy fényestre nyalhatja az írseggemet? Egyszer sem fordult elő, hogy az órámon Bobstein Stein beült volna a padba. Talán a kövérsége volt az oka, minden esetre azt hiszem megnyugtatta, hogy a széles, tágas ablak mélyedésben foglalt helyet a terem végében. Mihez letelepedett, rám mosolygott és integetett. Jó reggelt kívánok, Mr. McCart! Ugye, milyen szép napunk van? Minden évszakban kigombolt gallérű fehér ingben járt. A fehér gallér ráfekült két zakója szürke gallérjára. Közölte az osztályjal, hogy ez az zakó valaha Orzon Vellesé volt, és ha egyszer összeakadna vele, hát volna miről beszélgetniük. Ha nem lenne meg ez az zakó, akkor persze nem tudná, mit mondana Orzon Vellesnek. Az ő érdeklődésükre ugyanis egészen más, mint a neves színészé. A fiú rövid nadrágot viselt, pontosabban térdénél levágott hosszú nadrágot, amely egyáltalán nem illett az akkóhoz, vagyis a nadrágnak nem volt köze Orzon-Velleszhez. És olyan vastag szürke zoknit hordott, hogy a gyapjú csomóban lógott rá otromba sárga munkás bakancsára. Nem hozott magával táskát, könyvet, füzetet, tollat. Azzal tréfálkozott, hogy ez részben az én hibám. Annyira izgatottan beszéltem Toróról, és hogy mindig csak egyszerűség, egyszerűség, egyszerűség meg, hogy a kezemet sohasem égettem meg igazi tulajdonnal. Amikor írásbeli feladatra vagy dolgozatra került sor, megkérdezte, nem tudnék-e egészen véletlenül kölcsön adni neki egy tólat meg egy kis papírt. Bob, ezen a kurzuson írni, fogalmazni tanulunk, ehhez pedig szükségesek bizonyos tanszerek. Erre megnyugtatott, hogy minden rendben lesz, és azt tanácsolta, ne aggódjak miatta. Az ablakpárkányról üzente, hogy mivel a fejem már deresedik, élvezzem ki hátra lévő éveimet. Hagyjátok abba!-dorgálta meg az osztály. Nincs ezen semmi nevetnivaló. De már mindenki dőlt a röhögéstől, olyan hangosan, hogy várnom kellett, mi újra megértem Bob szavát. Azt mondta, hogy egyesztendő múltán visszapillantok erre az epizódra, nem is fogom érteni, miért pazaroltam arra az érzelmeimet, hogy nincs táblától meg papír. Kénytelen voltam a szigorú tanárt játszani. Bob, ha nem veszel részt az órán, meg is buktathatlak. És ezt Mr. McCord mondja? Nem hiszek a fülemnek, hogy pont a tanár úr jön ezzel, akinek olyan nyomorúságos gyerekkora volt meg minden. De ha akarja, hát legyen. Ha megbuktat, felveszem a kúzus még egyszer. Mire jó az a nagy rohanás? És mi az az egy-két év ide vagy oda? A tanár úrnak talán számít, de én még csak 17 vagyok. Időm, mint a pejva, Mr. McCord. Akár meghúz, akár nem. Megkérdezte az osztálytársaitól, ki tudná-e segíteni valaki egy tollal és papírral. Tizen is jelentkeztek, de a legközelebb ülő ajánlatát fogadta el, hogy ne kelljen lemásznia az ablakpárkányról. – Na látja Mr. McCord? – mondta. – Milyen rendesek az emberek. Amíg ilyen nagy táskákkal járnak, se a tanárúrnak nem kell aggódnia, se nekem. Mindig megérkezik az utánpótlás. Igen, igen, Bob, de mi remész ezzel a jövő héten, amikor Gilgameszből írjuk a nagy dolgozatot? Az micsoda, Mr. McCord? A világirodalmi szöveggyűjteményedben szerepel, Bob. Aha, még emlékszem arra a könyvre, vaskos kötet, ma otthon megvan, és apám szokta olvasgatni belőle a bibliai részeket, meg ilyesmi. Tudja, Mr. McCord, az apám rabbi. Nagyon örült, amikor megkaptuk a tanár úrtól ezt a könyvet, benne a sok profétával, meg e félétkel. Sőt, mondta is az öreg, hogy maga biztosan nagyon jó tanár, és be is akart jönni a tanárúrhoz a legközelebbi fogadó orám. Egyébként én is megmondtam neki, hogy a Mr. McCart, nagyon klassz tanár, leszámítva, hogy van egy hepje a tollal meg a papírral. Na, ezt hagyd a babó, bléd, szíves, Bele se a könyvbe. Erre Bob megint bíztatott, hogy nem kell aggódnom, mert az apja, a rabbi, gyakran mesélt neki a szöveggyűjteményről, és ő, mármint Bob, meg a róla győződve, hogy mindent tudni fog a Gilgameszről, és egyébként is mindent megtesz, hogy tanárát megőrvendeztesse. Az osztályból megint kirobbant a röhögés. Ölelgették egymást, összecsapták egymással a tenyerüket. Belőlem is csak nem kibukott egy nagy hahotab, de meg kellett őriznem tanári méltóságomat. Túl kellett kiabálnom a viháncolást, lihegést és nevetést, hogy a hangom elérjen a terem túlsó végébe Bob füléig. – Bob, Bob! Azzal tudnál igazán megörvendeztetni, ha szíveskednél személyesen elolvasni a világirodalmi szöveggyűjteményt, és békén hagynád szegény apádat? – Boldogan olvasnál a könyvet az első laptól az utolsóig? – válaszoltak, csak hogy nem illik bele a terveibe. – És mik a terveid, Bob? Gazdálkodó leszek! Megint elmosolyodott és integetett a Jonathan Greenberg-től kapott tollal meg papírral. Majd hozzátette, mennyire sajnálja, hogy megzavarta az órát, és hogy most már tényleg ideje volna neki látnunk az írásbeli feladatnak, amit az óra elején akartam adni nekik, ugyanis nagyon elszaladt az idő. Ő, már mint Bob, készen áll, sőt javasolja, hogy az osztály is csöndesedjen el, hogy Mr. Markkort nyugodtan végezhesse a munkáját. Egyúttal osztálytársai tudtára adta, hogy a tanítás a legnehezebb foglalatosság a világon. És ő bizony nem a levegőbe beszél, mert a múltkor is a nyári táborozáskor meg akarta tanítani egy csomó kiskölöknek. Mi minden nő a földben, de az Istennek se figyeltek rá, csak szétszaladtak bogarakat hajkurászni, míg végül Bobnak elfogyott a türelme, és megmondta nekik, hogy szétrugja a seggüket, és ezzel véget is ért pedagógusi pályafutása. Úgyhogy most egy kis megértést kér, Mr. mekkort irányába. De mielőtt tényleg belefognánk a munkába, még meg szeretné magyarázni, hogy neki az égvilágon semmi kifogása nincs a világi szemben. Csak hát mostanság kizárólag a mezőgazdasági minisztérium kiadványait forgatja, meg a földműveléssel kapcsolatos folyóiratokat. Sokkal komolyabb dolog a mezőgazdaság, mint első látásra hihetnénk. De ez már más tészta, ugyanis látja ő, hogy már nagyon szeretnénk tovább lépni az anyagban, és tulajdonképpen mi is az óra tárgya, misztemek Mit kezdjek ezzel a nagy darab fiúval az ablak mélyedésben? Amerika leendő zsidó gazdálkodójával. Jonathan Grimberg jelentkezett, és megkérdezte, mi az a mezőgazdaságban, ami első látásra nem tűnik fel. Bob tekintet egy pillanatra elborult. Hát az apámmal van baj, mondta. Nem tetszik neki a kukorica meg a sertés. Szerinte egy zsidó nem eszik csöves kukoricát. Azt mondja, menjek végig az egyik utcán, és jöjjek vissza a másikon, Williamsburgben vagy Cromhagston, és vacsora időben kukkancsak be a zsidók ablakán. Hát soha nem fogok látni senkit, aki csöves kukoricát rákcsálna. Ez egész egyszerűen nem zsidó szokály. Beledagad az ember szakállába. Ha tudsz nekem mutatni a zsidót, aki csöves kukoricát eszik, én is mutatok neked olyat, amelyik elveszítette a hitét. Így beszél az apám. De amitől elszakadnála a cérna, az a sertés. Megmondtam neki, hogy szeretem a disznókat. Nem fogom megenni őket vagy ilyesmi, de szeretnék sertéseket tenyészteni. Aztán eladom a gólyoknak. Most mi a rossz szemben? Tényleg olyan helyes kis állatok, és van bennük szeretet. Mondom apámnak, hogy amikor megnősülök, és gyermekeim lesznek, azok nagyon fogják szeretni a malackákat. Ettől a szövegtől majdnem megőrült, sőt anyámnak is le kellett egy kis időre feküdnie. Talán nem kellett volna szólnom nekik, de hát mindig arra tanítottak, hogy mondjam meg az igazat. Előbb-utóbb is kiderült volna. Kicsöngettek. Bob lemászott az ablakból, és visszadta a tollat meg a papírt Jonathannak. Közölte, hogy apja, a rabbi a jövő héten bejön a fogadó órára, és biztosított róla, mennyire sajnálja, hogy megzavarta az óra menetét. A rabbi magas emelt kézzel ült a tanári asztal mellett, és úgy mondta. Oly, oly, azt hittem csak viccel, de ahogy a mellé rejtette az állát és megrázta a fejét, abból láttam, ez a rabbi nem boldog. És a bob vele mi van? kérdezte. Német akcentussal beszélt. Nincs vele semmi baj. A sírba víz bennünket, összezúzza a szívünket. Elmondta. Gazdálkodó akar lenni. Egészséges életforma, Mr. Stein. Botrány! Nem akarunk azért fizetni az egyetemi tandíjat, hogy a sertés tenyésztésnél, meg kukorica kukoricatermesztésnél kössünk ki. Újjal fognak mutogatni ránk az utcán. A feleségem belepusztul. Mág is mondtuk neki, ha így akarja folytatni, akkor leszíves gondoskodni magáról. Ez az utolsó szavunk. Nyugi, nyugi, mondja ő. Nagy kormányprogramok futnak, és ösztöndíjat adnak azoknak, akik mezőgazdasággal akarnak foglalkozni. És ő tökéletesen tisztában van a helyzettel. Lakásunk tele van szakkönyvekkel és mindenféle washingtoni anyaggal, meg egy Ohioi egyetem kiadványaival. Egy szóval elveszítjük a fiunkat, Mr. McCord. A fiunk meghal a számunkra. Nekünk nem lehet olyan gyerekünk, aki sertésekkel tölti a napjait. Nagyon sajnálom, Mr. Stein. Hat évvel később belebotlottam Bobba a broadway Január Januárt írtunk, de ő ugyanabban a levágott szárú nadrágban és Orson Welle zakóban járt. – Hello, Mr. McCord! – köszönt rám. – Gyönyörű napunk van, nem? – Meg kell fagyni, Bob. – Mit számít az? Elújságolta, hogy már alkalmazta egy farmer Ohio államban, de sertésekkel nem foglalkozik, mert a szülei nem bírnák ki. Megmondtam neki, hogy helyes és tapintatos döntést hozott. Rövid csöndet követően a szemembe nézett, majd megszólalt. – Mr. McCord, maga sose bírt engem, ugye? – Hogy sose bírtalak, Bob? Elment az eszet, Megtiszteltetés volt, hogy taníthattalak. Jonathan is megmondta, hogy száműszted a búta teremből. – Gyerünk, Mr. McCourt, mondd meg a srácnak az igazat. Mondd meg neki, hogy ő ragyogta be a napjaidat, hogy minden barátodnak elmesélted, micsoda eredeti figura ez a Bob. Hogy ámultál a stílusán, a remek humorán, az őszinteségén és a bátorságán, hogy bármit odattál volna, ha neked is ilyen fiad lehetne és azt is mondd meg Bobnak, hogy milyen szép volt és maradt minden tekintetben, és hogy milyen nagyon szeretted és szereted ma is. Gyerünk ki vele! Megmondtam neki. Bobnak a döbbenettől egy hang se jött ki a torkán. Én meg magasról leszartam, mit gondolnak a járók járókelők a borodvény, amikor azt látják, hogy egy gimnáziumi tanár és Amerika leendő zsidó gazdálkodója összeborul, és hosszan ölelgeti egymást. Ken korai származású fiú volt és rühelte az apját. Az osztály füle hallatára elmondta, hogy zongora órára kell járnia, pedig nincs is lakásukban zongora. Az apja arra kényszerítette, hogy addig is a konyhaasztalon skálázzon, amíg nem tudnak vásárolni egy hangszert, és amikor az apja gyanút fogott, hogy a gyerek nem skálázik rendesen, jól rávert a kezére egy keverő A hat éves kis húgájére is. Amikor beszereztek egy igazi zongorát, és a kislány a szamárindulót játszotta, az apja elrángatta a zongoraszéktől, bevitte a gyerekszobába, kicibált egy rakás ruhát a szekrényből, beletömte egy párnahúzatba, aztán végighúzta magával a gyereket a folyosón, hogy lássa, mintha igája be a ruháit a szemét égetőbe. – Na, ettől majd megtanul rendesen gyakorolni a kisdög. Amikor Ken még általános iskolába járt, be kellett állnia a cserkésznek, és több jelvényt kellett szereznie, mint a csapat a tagjainak. A gimnáziumban az apja megkövetelte, hogy legalább őrsvezető váljék belőle a cserkész csapatban, mert az jól fog mutatni a Harvard Egyetemre beadandó felvételi kérelmen. Ken nem vágyott rá, hogy idejét az ősvezetői cím megszerzésére fordítsa, de nem volt választása. A Harvard a láthatára. Emellett az apja azt is elvárta, hogy Ken remekeljen a harcművészetekben, és egyre rangosabb öveket szerezve meg se álljon a feketéig. A fiú mindig mindenben engedelmeskedett, egészen addig, míg eljött az egyetemi felvételi ideje. Az apja utasította, hogy két intézményre koncentráljon, az egyik a Harvard, a másik a Massachusetts Institute of Technology. Azt még a Koreában is tudták, hogy ezekre az egyetemekre kell bejutni. Ken nemet mondott. Inkább a Stanfordra felvételizett Kaliforniába. A földrészt túlsó végén szeretett volna élni, olyan messze az apjától, amennyire csak lehetett. Erre viszont az apja mondott nemet. Már pedig ezt nem engedi meg neki. Mire, Ken? Hogyha nem mehet a Stanfordra, akkor egyáltalán nem tanul tovább. Az apja fenyegetően közeledett hozzá a konyhába. Ken a harcművészetek mestere odaszólt neki, azt próbál csak meg apa, mire az apja meghátrált. Pedig mondhatta volna, hogy rendben, tedd, amit akarsz, de mit fognak szólni hozzá a szomszédok? Mit szólnak majd a gyülekezetben? Képzeljék csak el, a gyerek az Stevesantban érettségizik, és mégse hajlandó tovább tanulni. Mekkora szégyent hoz az apjára? A barátai mind büszkék rá, hogy a harvádra, meg az MIT-re küldik a gyerekeiket, és ha Kennek csak egy kicsit is számít a család hírneve, akkor azonnal elfelejti a Stanfordot. Ken levelet küldött nekem Stanfordból. Tetszett neki a sok napsütés. Az egyetemi életet könnyebbnek találta a gimnáziuminál. nem volt rajta akkora nyomás, nem volt olyan éles a verseny. Épp akkor írt neki az anyja, aki arra kérte, hogy kizárólag a tanulmányaira koncentráljon, és semmiféle tanuláson kívüli közös programban ne vegyen részt. Se a sport, se klub, se semmi. És ha nem kap mindenből jelest, ne is számítson rá, hogy hazamehet karácsonyra. Ken azt írta, hogy neki ez így tökéletesen megfelel. Amúgy sem volt kedve haza látogatni karácsonykor. Csak akkor utazott haza, ha találkozni akart a hugával. Néhány napkal karácsony előtt Ken bekukkantott az osztályomba, és kijelentette, hogy csak az én segítségemmel sikerült túlélnie az utolsó gimnáziumi évet. Volt egy időszak, amikor arról álmodott, hogy egy sötét sikátorba az apjával, de már csak az egyikük jön ki. Természetesen Ken. Igen ám, de odaállt Stanfordban eltöprengett az apján, meg azon, milyen lehetett neki áttelepülni Koreából Amerikába. Éjt nappalát éve árulni az öltséget gyümölcsöt, miközben a túléléshez szükséges angoltudása is alig volt meg. Milyen lehetett kitartani és kétségbe esetten igyekezni, hogy a gyerekeit úgy tanítassa, ahogyan Koreában elkézelni sem lehet. És egyszer az egyik Stanfordi irodalomórán, amikor a professzor azt kérte Kentől beszéljen a legkedvesebb verséről, az apám valcerje jutott Ken eszébe. De, ja Istenem, ez kisém erész választásnak bizonyult, mert Kent nem tudta fegyelmezni magát, és sok év társa szeme sírva fakadt. A professzor azonban nagyszerűen viselkedett. Átkarult a Kent vállát, kivezette a folyosóra és bekísért az irodájába, hogy megnyugodjon. Egy órát töltött a professzornál, sírva és beszélgetve. A professzor nyugtatgatta, hogy semmi baj, neki is volt apja, akiről azt hitte aljas szemét lengyel zsidó, mert megfeledkezett róla, hogy ez az aljas szemét túlélte léte Auschwitzot, és csak azután ment Kaliforniába, ahol felnevelte a professzort meg a két másik gyerekét, és egy csemege üzletet vezetett Santa Barbarába. Miközben nem lehetett tudni, melyik szerve mondja hamarabb a szolgálatot, annyira tönkre ment a lágerben. A professzor szerint a két apa sokat mesélhetne egymásnak, de ez a találkozás sajnos soha nem jöhet létre. A koreai zöldséges és a lengyel zsidó csemeges soha nem találnának rá azokra a szavakra, amelyek oly természetesen jönnek a szájukra az egyetemen. Ken úgy mesélte, hogy mázsás súly került le a válláról a professzor irodájában. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy eként sikerült méregteleníteni a szervezetét. Vagy valami ilyesmit. Most elmegy és vásárol egy nyakkendőt az apjának karácsonyra, az anyjának pedig virágot vesz. Ja, hát elég nagy hülyeség virágot venni neki, hiszen azt a zöldségboltban is árulják, de mégis ég és föld a különbség a sarki, koreai zöldségesnél, illetve a virágszaküzletben beszerzett csokor között. Kent állandóan foglalkoztatta a professzor egyik megjegyzése, mégpedig az, hogy hagyni kellene a lengyel zsidó apát meg a koreai apát kiülni a napra a feleségükkel, ha van, akkor a szerencséjük, hogy még megvan a feleségük. Ken felnevetett, amikor eszébe jutott, mekkora izgalomba jött ettől a gondolattól a professzor. Hát sütkérezzenek a napon a rohadt életbe. De a világ úgyse hagyja, mert nincs annál veszélyesebb, mint amikor két öreg fasz is ütkérezik. A végén még eszükbe jut valami, és ugyanez a helyzet a gyerekekkel is. El kell foglalni őket, nehogy már rákapjanak a gondolkodásra,